Книга, вихід, розділ 26. Храмину спорудиш із десятьох килимів, з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами майстерного гаптаря роботи, зробиш їх. Кожен килим нехай буде на двадцять вісім ліктів завдовжки, а на чотири лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні п'ять килимів нехай будуть поспинені один з одним, а ці ж п'ять треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки пощіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й пощіпляєш ними килими один до одного, так щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. Одинадцять килимів зробиш. Завдовжки кожен тридцять ліктів. Завшир чотири лікті. Міра одна для одинадцятьох килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і шість килимів окремо. І згорниш удвоє шостий килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспенаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспенаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що залишиться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. Десять ліктів завдовжки кожна дошка і півтора ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть два чопи, споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини І виготуєш для храмини 20 дощок для південного боку праворуч І 40 срібних ніжок під 20 дощок, Дві ніжки під кожну дошку для обох чопів І на другому боці храмини з північної сторони буде 20 дощок І 40 срібних ніжок до них, Дві ніжки під кожну дошку на задньому ж боці, на захід, зробиш шість дощок, і дві дошки виготуєш на кути в храмині, на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга, вони утворюватимуть два кути, а всіх дощок буде вісім, і шістнадцять срібних ніжок до них. Дві ніжки – під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації. П'ять засобів до дощок на одному боці храмини, і п'ять засобів до дощок на другому боці храмини, і п'ять засобів до дощок на задньому боці храмини на заході. Середній же засув буде просунути посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки, Обкладеш золотом А каблучки до них, де всувати засови Зробиш золоті І обкладеш засови золотом Так ти побудуєш храмину За зразком, що показано тобі на горі Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину І тонкого полотна Майстерного гаптаря роботи з херовимами, щоб зроблено було її, і повісиш її на чотирьох озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки, і стоятимуть на чотирьох срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками, туди за завісу до середини внесеш кивот завіту, і завіса розділятиме вам святиню. Від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш з надвору завіси, а світильник проти стола з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету, із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш закації п'ять стовпів, обтягнених золотом золотими гачками і вилєш під них п'ять мідних підніжків.